Bigarren unitatea, atarian, eskondu egingo gara. bost. Kaixo izeko, ze, jasodu zuegon bidapena, ezta? Bai, jasodugu, eta oso pozik gaudedenok. Etorriko zarete, ezta? Osaba eta biok bai, baina baina teglana dauka. Penandia ematen dio, baina ezin izango da zuekin egon. Niri ere handia ematen dit? Ala ere, gonbidatzeagatik eskerrak emateko esan dit, eta alduen ehandeituko dizula. Ondo dago izeko, musu bat. Beste bat zuretzat, agur.